Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa naspahinuhu wa naspaharukiru billahi min shurur anfusina wa min sejigat amalina Man yaqun lahu fala mudillana Wa man yaqunil fala haadi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى باله وأصحابه ومن تبعه بإحساءه إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس سبحوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا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 وذاكروا انما دعاكم فانما اصدق فإن قل الناس قال حديث لله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم بشرا امورها وحي ذاتها وقل لا محي ذاته في جماع وقل لا بعات ولا ولا في العرف Ikhwani fil din 'azaliyah Allah yaikum segala pujibagi Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas segala nikmat-Nya kenikmatan-Nya dengan kita wujudkan bertambah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tersyukur kita berusaha untuk Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan larangannya Karena begitu banyak elemen yang kita tidak boleh ada Rasa kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kerana sebab itu kita banyak terus dan senantiasa belajar agar kita bisa mensyukuri akan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, karena pertapaan kami majlis ini sehingga kita tak mampu untuk itu. Ikhwani Fitrin Azan Ya Allah Ia pun dalam kesempatan ini kita lanjutkan dan kita khalimah, khalimah, khalimah, khalimah, la ilaha illallah bahwa untuk mendapatkan nikmat la ilaha illallah. Pesakata yang lalu kita telah bahas tentang kedudukan la ilaha illallah dan sekarang kita akan bahas tentang keutamaan daripada pada la ilaha illallah. Dasar hukum yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah al-ahzab Surah yang ke-47 ayat 19 Allah berfirman Fa'lam anahu la ilaha illallah Fa'lam ketawil Maka ketawil so, Ini perintah untuk ufa' Satu domir mukhathab yaitu kata ganti orang kedua yang diajak berbicara fa'ala maka mata kata tawhila ini adalah fi'lul amr yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala ta'allaiqa dan ini juga bermanfaat bagi kita sekalian. Tidaknya mengetahui annahu sesungguhnya la ilaha illallahuhu. Sesungguhnya tidak ada ilah pihak itu atau hakpun yang benar. Illallah, kecuali Allah tidak ada ilah yang lain. kalau ilah Tuhan pada hakikatnya ada Tuhan banyak orang yang mengaku Tuhan lebih daripada satu intinya apa? Tuhan itu ma'lu dunia disembah, sembah ma'lu ya di Tuhan itu banyak akan Tetapi hak yang benar Yang benar Tidak ada Tuhan yang benar Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Di awal firman Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata-kata perintah Mengatau Berilmu Faqadis tadal al-bufari Rahimahullah ta'ala Min hadhir ayat Ala ta'udhimin ilmih Alimah Bukhari mengambil dasar buku rahim Allah Taala dari ayat ini atas pengutamaan ilmu mengutamakan ilmu dari berkata dan berhal. Sebagaimana beliau mengatakan dalam babnya Babul Mirk: Oblaqul Qulil wal amali Babun ilmu dalam berpikir sebelum berkata dan beramal. Dan ini kewajiban kita seorang muslim karena Islam ini syarat dengan ilmu. Setiap yang kita amalkan harus berdasarkan ilmu. Setiap yang kita lakukan harus ada dasar dalil. Yang kita kerjakan harus ada tuntunan. Maka harus belajar. Apa la kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al imanu bi al-qalb wa al-wasatu Iman itu ada 60 lebih daripada jamat-jamatnya. -jam. Beton ini, kata-kata Beton, sahabat kata Beton ini uh, kalau dalam hitungan di antara 3 sampai 9. Jadi bisa kemungkinan 63 cabang. Iman itu ada 63 cabang, bisa 64 cabang, dan bisa sampai 69 cabang. Karena kata Alkitab kalau dalam bahasa Arab ini pada so, bilangan itu isyarat di ke sampai 9. Betul. Kalau kita belajar apa? Kitab nahwu itu akan kita jumpai lafaz tersebut. Fa afdaluha dan yang paling terutama dari cabang-cabang tersebut dari Cabang-cabang keimanan tersebut yang jumlahnya 69 mauluh la ilaha illallah. Paling utama dan yang terutama, yang paling tinggi di atas segala yang tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imadatul adat alim toriyamu. Dan yang paling rendah Serendah-rendah cabang Keimanan itu Adalah menyingkirkan apa Gangguan Di jalan Gangguan apapun Batu ada di tengah jalan Maka kalau kita masih Ada sedikit cabang keimanan Dan itu cabang yang terendah ya, Pasti kita akan berhenti Jika memungkinkan Berlaju dengan kecepatan rendah Mungkin 20 kemudian berhenti-berhenti sekitar itu nah ini termasuk bagian daripada iman termasuk juga apa? ya bagian kotoran-kotoran sampah berserahkan buah kotoran-bohok-bohok ini sudah harap buahnya seenanya sulit ya sampah apapun naik mobil mobilnya bersih ya bagian iman ya, mobilnya bersih ketika buang memupas apa itu mangga atau bungkus apa ya apa saja ya selesai bungkusnya atau kulitnya ini dibuang di jalanan sekecil apapun ya itu namanya apa kotoran itu namanya azab menyingkirkan sesuatu yang kudur sekecil apapun. Sampah itu kotoran yang mengganggu pandangan mata. Iya ya kan? Seenaknya kan kita tidak sadari termasuk bagian keimanannya harus kita sadari. Makan tajam atau apa, bukan seenaknya pikir jalan. Sebetulnya kita menyiapkan tempat ya kan kita naik mobil. Kalau tidak, kita tidak membawa kantung, sampah sampah yang kita kita masukkan ke sarung, tutup botol air atau plastiknya sekalipun. pun, remeh ya. kan dia? Jangan dikonsumsikan. Adekan itu, walaupun menurut kita remeh, adekan semua menganggap seperti kita itu hal remeh, dibuang-buang, tetapi banyak, iya kan? Baktikan orang yang ini ada kan ibarat yang lain orang yang oh ya sekecil apapun daripada aman kalau dilakukan terus menerus terus menerus menjadi besar ibarat bukit jadi sekecil apapun yang kita lakukan kalau kita lakukan terus-benerus dosa, kita lakukan terus menerus maka menjadi dosa besar jadi yang harus kita waspadai bahagian kita sadari ingin mengamalkan sunnah maka harus bersih wasya bakal otoknya jangan padat dan bersih ya semuanya Islam itu Indah, Allah jamin, ya Allah, ya. Allah mencungkai keindahan, bersurat tidak membuat sampah sebarang. Itu diantaranya yang perlu kita sangat perhatikan. Karena bah, karena banyak sekali saya jumpai juga kita jumpai orang-orang itu juga saja. Rampaknya-rampaknya kebersihan Buang sampah di sungai Wah subhanallah Saya ini rumah saya ini sebelahnya sungai kecil Inginnya apa Memperlindah sungai, membersihkan sungai Tapi tidak mengundang kuasa Tualan, botolannya itu oh, Banyak sekali Terus mau dibuang rumah, namanya tempat sampah saya Penuh Yang pekes Penuh lagi kacang buang sembaranya Maunya nyamal iwat dengan penuh keindahan air mengalir. Ia ya, kerici kerici indah. Jerantimu merasa Allah tapi watak orang kita ni luar biasa. Di mana keimanan? Keimanan sekecil kecilnya itu apa menyingkirkan harta, menyingkirkan sesuatu yang menggalahkan. Sekecil apa pun, roh umum Yang paling besar kalimah lala. Yang paling kecil menyingkirkan apa menyingkirkan sesuatu yang mungkar. Yang ketiga, ini tentang keutamaan La ilah ilah. Tidak ada kalimat Ucapan yang lebih tinggi Yang lebih agung daripada La ilaha illallah Waqala sallallahu alaihi wa sallam Man ta'arra Man ta'arra minal lay'ai Istaiqadol istai ist Ta'arra minal lay'ir ba'am Wabin فَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْغَيْبُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا مَعْذِرَةَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Subhanallahi walhamdulillah li a'udzu billahi minas syaitonir rajim Fa in tawaddo wa sholla ummi salat rapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'arwa baras siapa bangun di tengah malam minallai di tengah malam Rakwal atas dia mengatakan: La ilaha illallah wa taufila syarikah, la huwulku wa laulhamdu wa ala kullussholatihi. Satu kali saja. Mau lebih silakan. Yang penting kita tidak membatasi. Lanjut mengatakan: Subhanallah, ma zusi Allah, wa la hamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kemudian mengatakan Allahu fii ya Allah bismillah al -al atau doa apapun yang kita akan kanjungi setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah illa illa wa la syarika lahu alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal haula wala quwwata illa billah Kemudian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang paling praktis ya Untuk mendapatkan sesuatu Andai kan kita tidak bisa Bahasa Arab menolak Bagaimana doanya dengan bahasa Arab Tidak bisa, bingung Ya sudah Istighfar pada Allah Allah mafiri, Allah ma'firi Wa tuk'alayya, Allah ma'firi Wa tuk'alayya Bukankah Allah Tuhan berfirman, istagfiru Rabbakum innahu kana waffar. Yusilis alaikum. Istagfiru Rabbakum innahu kana waffar. Yusilis sama alaikum midrara wa yubjitku bi'amwalimu. Wa banina waj'a wa yaj'allakum jadnatimu wa yaj'allakum anhal. Allah subhanahu wa ta'ala berdoa mintalah ampun kepada Allah karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pemberi. akan Allah, kirimkan untuk kalian dari langit. Allah berikan harta anak-anak keturunan bersilis bersama apa bersilis bersama ini apa Istighfaru Rabbakum Inna Hukana Alfaru Yursilis Samaa. Yursilis Yursilis Yursilis Yursilis, yursilis Samaa Alaihuk Bidoro. Yaitu Allah kirimkan dari langit air dari langit yang terus menerus hujan lebat tapi penuh dengan keberkahan. Bayu hidup di amwaliu dan Allah berikan kepada untuk kita apa harta benda wabani dan anak-anak. Wajah Allah bukan nafsu, wajah Allah dan Allah apa tuh bukan kebun-kebun. Air ah, sungai mengalir dengan deras, lancar jernih. Dengan apa? Cobok dengan istighfar Cukup istighfar, cukup in aku Rasulullah, Rasulullah orang yang fair dibantu oleh dia, in angkat tawa orang yang orang yang fair dibantu oleh kemudian wudu dan solat maka diterima solat. Kedua yang ketiga kalimatlah ilahillallah. Bangun tidur kita upayakan membaca la ilallah. Wahdulah shalatulburuq walhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Walla alaihullah alhamdulillah. Kemudian istighfar. Setelah kebutuhan apa yang kita inginkan, ingin rezeki yang diperkaya istighfar, ingin punya jodoh istighfar. Ya bisa apa bahasanya agar disertai segerakan jodoh. Ya bisa bingung Allah Maha apa? Uh. Allahu jazul, uh. Allah Allah ya. Allah barzukni zaujata salihatan ajilatan. Ya Allah berikan kami Rizki berlumah istri yang sore dengan hajilah tanpa iran hajilin segera Tanpa dituda, belum, sudah istri, istighfar Istighfar, siapa saja, tapi jodoh, tak berkah memuja istighfar Tapi ingin punya anak, sangat menginginkan anak istighfar istilah tersebut berlaku innallaha wa faala wa as-salamu alaykum yursil salam alaykum yagra ruh ibnhu bi aalihi wa ahlihi wa naj'aluhum min aati wa ja'alahu allah taala apakah pola kadang lalu berubah ya manusiaunya sempat tak lupa diingat-ingat tanda ini manusia contohbah. kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-karbi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, 'inda karbi, ay, 'inda huzni wal ham. Tinggal sendiri. Firnisah Sedih akan perkara yang telah terjadi, tertimpa kesedihan atau kegelisahan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Salimatul jiba. La ilaha illallah. La ilah la ilahaillallahul adhimul halim. La ilaha illallahur Rabbi alaihi. La ilaha illallah, Rabbul samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Baraahu Musa. Sedih. Di samping kita berdoa apa? Agar dihilangkan kesedihan Allah Maha ya. Ampuni, Akuhudiqan Alhami wal Hazanin. Ya Allah, Aku berlindung kepada Kamu dari um, ketukaan, dari kesedihan. Selain doa dengan doa-doa yang khusus untuk mencegah kesedihan <tuh> maka perlu bagi kita untuk mengawali doa-doa dengan zikir ini Ya, dengan berzikir ini mungkin tanpa kita berdoa Allahumma inna a'udzubika minal hazan, tanpa berdoa itu kita itu ditujuilah kami dari kesedihan. Tanpa berdoa itu kita berzikir kepada Allah seba, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika beliau dalam keadaan sedih. Jadi Rasulullah ini pernah sedih. Kenapa? Karena Rasulullah manusia biasa. Itu sifat-sifat manusia Sedih Gelisah Sering menerpa manusia Sering menimpa manusia Dalam keadaan terkena musibah Atau sekalipun Tidak terkena musibah Ya Benar kan ya? Gak ada apa-apa gelisah Pernah-pernah Gak ada apa-apa Lagi nyantai-nyantai Gelisah Pernah apa Kalau saya pribadi Pernah kelam seperti itu Ya Nggak nyebut antuk tapi anak sendiri pernah Enak-enak santai Kalau tahu penyelinap gelisah adalah Kenapa ini? Nggak ada apa-apa Ya ini mungkin Setan mengganggu kita Mungkin anak orang fikir Gelisah muncul Maka Rasulullah SAW Ketika dalam kondisi tersebut Rasulullah mengatakan La ilaha illallahul alimul halim Tidak ada ilah yang hak Untuk disembah illallahu kecuali Allah al-alimu yang maha aku Al-alimu yang maha santun La ilaha illallahu rabbul arshir alim, tiada ilah yang berhadi sembah. Illallahu becuali Allah rabbul arshir alim. That yang memiliki ash, tinggal sana yang agung. La ilaha illallahu rabbul samawati wal arl wa rabbul arshir tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Tuhannya langit-langit dan Tuhannya bumi Warabbul Asyid Karim dan Tuhannya Al-As Sehingga sana Allah Al-Karim yang mulia Rawamu Muslim Iswanifid bin Azariya Allah wa Iyaku La ilahi Rabbah ketika kita terdapat apa tertimpa kesedihan ya kena musibah atau tidak maka kita menyebutkan uh, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berkata. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal Allah la ilaha illa antal ahad subhanallahilam jadid walam yulad walam yakulahu wa al ahad walam yakulahu wa al ahad Rasulullah SAW mendengar seseorang mengatakan Ya Allah, sesungguhnya aku as'alukah memohon kepada kamu Ya Allah, dianli sesungguhnya aku as'hadu bersaksi Anakkah sesungguhnya kamu antallahu Kamu adalah Allah La ilaha illa antal ahadis somat Engkau adalah adat yang tidak ada Ila yang berada disembah kecuali Munkh. Munkh adalah Al-Ahad yang Maha Satu, as somatu yang Maha Bergantung, Allah lam Yalitah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Walam Yamulahu Kufuan Ahadim dan tidak ada bagiNya yang setara satu pun yang setara. Fa qala sallallahu wasallam, maka Rasulullah s.a.w. ketika mendengarkan orang yang mengatakan tersebut Rasulullah mengatakan walladina fi biyadihi demi zat yang jiwaku ada di tangannya laqad sa'allallahu habis bismih al-azami Alladzi ida bihi ajabah Wa ida su'ilabihi akta Sohibun rawatul Ahmad Nah kalau Rasulullah melihatlah demikian jiwaku ada di tangannya Sungguh dia meminta kepada Allah Bismihi dengan namanya yang Al-A'dham yang paling agung Allazi idza du'iya yang ketika diseru dengan menggunakan nama yang agung itu aja pasti Allah mengabulkannya wa idza su'ila bidza di ketika diminta dengan menyebut nama Allah yang agung Atau pasti Allah memberikan apa itu Allah ini as'aluka bi an-nashhatu anaka anta Allah La ilaha illa antal a'adis somadu Allari lam yalid walam yulad Walam yakul lahu ufah Ini, sedikit-sedikit ini harus kita Falkan Di awal doa kita Tidaknya kita awal dengan Dikir-dikir Agar apa dijawab Ya barangkali doa-doa kita kok Tidak apa, tidak Segera dijawab Allah Di antaranya mungkin kita tidak awali dengan berpikir-pikir, kerana kita harus banyak-banyak belajar agar kita ketahui di, di persep perse, Ya agar doa itu diterima dengan nama-nama Allah nama-nama yang paling harus saya nama-nama yang paling aku. apa itu? belajar belajar, oh kalimat dari Allah oh, ada diwet yang mengatakan Rasulullah pernah seseorang yang berdoa Allahumma inni as'aluka bi 'adi ashabu annaka antallahu dan seterusnya. Anas Rasulullah s.a.w. membenarkan dan mengatakan demi jantung dan ciwaku ada tanganku. Kalau Rasulullah bersumpah, berarti apa yang dikatakan ini akan yang luar biasa. Apa yang dikatakan ini perlu menjadi perhatian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya ya sebelum berfirman bersumpah dengan masa bersumpah dengan langit bersumpah dengan bintang-bintang bersumpah dengan kota ini menunjukkan apa yang disampaikan itu Hal yang luar biasa Yang men perlu menjadi perhatian kita semua Melalui nafsu dia Ya kalau kita mau menghayati, merenungkan ya Perkataan kalau diawali dengan sumpah Itu berarti perkataan yang men perlu menjadikan kita berat Mending ini berat Perlu kita perhatikan Rasulullah kata SAW, lapat sawalulah, lapat sawalulaha, bismihi adzab. Sungguh dia laki-laki itu telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Diawali permintaannya itu dengan menyebut nama Allah yang agung. Yang ketika dia berdoa itu pasti diterima. Ketika-ketika dia meminta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka kita harus hafalan saya harus menghafalkan antum juga harus menghafal. Yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya wa zinuni siapa zinun zinuni yudus alaihi sallallahu Iddaa biha ketika berdoa dengannya wawafibak minhut. Dia berdoa dengannya sedangkan dia berada di perutnya ikan paus, minhut ikan yang besar. Disebabkan apa? Kenapa sampai masuk di telanikan paus? Ya karena dia itu lari dari kaumnya Dia lari dari kaumnya bukan karena perintah Allah Bukan karena perintah Allah Dia lari dari kaumnya, menyikit dari kaumnya karena apa? Karena putus asa Putus asa merasa dakwanya gak berhasil-berhasil lari meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, putus asa dan marah, bukan atas perintah Allah jadi pada kaumnya aku akan kembali lagi dalam waktu tiga hari Allah akan menurunkan kalian siksaan adab jika kalian menjustahkan Allah, jika kalian tetap menyebutkan Allah da'wah nabi nabi tulis tapi tidak sabar. Tak berasa berasa. Es pagi aja sarah, makhluk min pau min pau, -min -pau -min. Aku akan keluar Kami keluar dari pau. Pau tiba. Tuna suam perintah pada kesabaran. Bukan perintah Allah. Meninggalkan kau Maunya menyeberangi samudera tidak ke pulau lain mungkin Negara lain atau Ternyata sana di ujarah Allah Kapal Kuyang Mautan gelang Sebab dan perbekalan uh, Dibuang oleh penumpangnya ke ke lautan, tapi tidak tetap, tidak mengubah keadaan apa, ya, ah, tetap Mata, akhirnya diantara mereka inisiatif untuk mengadakan undian nah, dalam undian-undian ternyata jatuh ke Nabi Yunus, Diuji lagi Nabi Yunus, undi lagi Nabi Yunus, lagi Nabi Yunus. Nah, akhirnya Nabi Yunus dilempar. diterima ikan paus maka diperintahkan oleh Allah ikan paus untuk tidak menelannya tidak menerempukkan tulang Keluhannya Berada di dalam Perutnya Ikan paus, ikan yang besar Tidak ya, tahu Berapa tahun berada di Perutnya ikan Paus tersebut Lantas di dalam perhidupan paus itu Dia berdoa dengan doa yang masyhur Yang semua kita hafal La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat lor Terus-terus doa itu Ada yang mengatakan 40 kali Tapi ini dilemahkan oleh Abul Bani Mengatakan makut tapi Abul Bani mengatakan lemah jumlahnya tidak disebutkan secara yang penting Nabi Yusuf alaihi berdoa dengan diri billa ila ila anta subhana laka wa bika astaghfir. Apa Rasulullah ya da'u biha rajulun muslimun fi shay'in illa istajab Allahu Sahihun tawatani. Tidaklah seseorang muslim yang berdoa dengan doa ini ya. Fisya'in dalam sesuatu apapun Illa istajaballah lahum. Kecuali Allah pasti akan memakulkan Andai kan Nabi Yulus itu tidak berdoa dengan doa ini Maka kata Allah dia akan berada di perutnya ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Oh, bisa lah. tidak mati sampai hari kebangkitan bisa. Nah it Allah oh, wow. Nabi Yunus dengan sebab doa tersebut, jadi doa itu tidak harus tadi yang telah saya ucapkan tidak harus apa sesuai dengan hajat kita, ya menyebutkan hajat tidak harus, ya seperti Nabi Yunus ingin dikeluarkan dari kegelapan dari dalam perutnya ikan paus. Dengan apa? Bukan wa al Allah wa Allah wa akhrijni min ba'dil hudz. Ya Allah keluarkanlah aku Allah wa ya Allah keluarkanlah aku min ba'dil hudz. Keluarkan aku dari perutnya ikan paus. Tidak sama sekali tidak terucap. Tapi apa ucapannya? Menggunakan kalimah yang paling agung, yang paling afdal, yang paling baik apa? La ilaha illallah. Maka cukup kita sering-sering zikir sering, sering kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang paling afdal, yang paling agung antaranya apa yang di ucapkan Nabi Yudhis alaihissalam la ilaha illa anta subhanaka ini butuh minat dolimin, menyebutkan kelemahannya ah, apa, ya bukan tidak ada ilah yang berhadis kecuali engkau subhanaka mahasujinkoh, ini sesungguhnya aku, untuk adalah aku minat dolimin, dari golongan orang-orang yang berbuat dolim, aniaya tidak ya, sabar, kelemahan Allah dan Yang Maha Suci mengakuikan Allah, menyebutkan kelemahan diri ini sudah cukup sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu Watahu. Ini sudah cukup sesuatu ya tips untuk agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu harus. Harus disertai doa. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala hina yusbihu Atau hina yamsi" Barang siapa berkata di waktu pagi, ketika berada di waktu pagi atau di waktu sore. Ini pikir yang masyhul. Sayyidul Istighfar, ya kita semua hafal. Ini ada fadilahnya, ada keuntamannya. Mungkin di antaranya kita lupa, makanya kita perlu menghadiri majelis tahlih. Barang siapa mengatakan di waktu pagi atau sore, Allahumma anta rabbi, ya Allah anta, engkau adalah rabbu. La ilaha illa anta khalaqotani, engkau adalah darjah yang telah menciptakan aku. Wa anak abduka aku adalah hamba mu. Wa anak ala adika wa adika. Mustato aku di, berada di atas perjanjian dengan kamu. Mustato apa yang aku mampu yang bisa. Aku lubika. Aku berlindung kepada mu. Minshar lima. Sonatu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Karena sering kita melakukan perbuatan entah itu sengaja maupun tidak sengaja, perbuatan jelek-jelek yang kita lakukan, maka kita mohon kepada Allah, Aku tudi kami syerima sonata. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang telah Aku ciptakan Aku buat. Ada orang mengatakan Aku tudi kami syerima sonata. Ada, ya, Seorang imam. Saya waktu ya di majid-majid itu pikir apa? Saya ucapkan, dia ada sholat. Itu biasa kan ada doa. Dengar doa. Tak dengar dengan kok sholat? Wah, nyalakan Allah. Ya, Allah yang mubrak darin shalim asolat. Nyalakan Allah. Apa yang telah? di apabuat oleh bukan oleh Allah padahal seperti itu yang dibuat oleh kita kejelekan yang dibuat oleh kita abu ulaka bi ni'matika aku mengakui abu ulaka a'tarif aku mengetahui Laka bagi kamu bi ni'matik dengan kenikmatan yang Kau berikan atas kami wa abu Bidamti dan aku mengakui dengan dosaku, farfirli maka ampunilah aku. Fa'innahu layal firudunubahillah anta maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa. Illa anta. Ya doa ini Sayyidul judul istighfar. Sa'ijatnya permohonan ampun. Fama famatar. Min yaumihi aw lailatihi dakhala aljannah. Barang siapa yang mengucapkan di pagi hari, siang hari, apa sore hari, saya itu istighfar ini kemudian mati di harinya, hari tersebut ya di siangnya atau di malamnya maka dijamin masuk surga. Taat karena pentingnya kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya afdhalud du'a, afdhalud du'a doa di hari Arafah. Seutama-utamanya doa tuhadi hari alfa. Di antara doa-doa waktu, waktu termasuk waktu ijabahnya doa Diantaranya antaranya yang pertama di hari Arafah. Wa afdalu maqultu wa afdalu maqultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha la syarika lahu dan seutama-utama apa yang aku ucapkan dia aku dan para nabi dari sebelumku adalah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la, la syarika Hadis Hasan Rawwahul Maari Rasul mengatakan Abdulul Maqul Tuhan Abdulul Maqul Tuhan Seutama Utama apa yang aku katakan benar diketahui katakan Ya ini apa Taukit apa Taukit apa Maqul Tuhan Taukit apa Taukit Langdi Ya Taukit Langdi kalau tidak Ya pelafal tak pasti di kuarkan makhluk tu ini do, tu ini kan do bermutan ya kiranya tu ini katakan Ana saya makhluk tu anak ditambahi anak tu dober Ana jangan bersatu faidnya tabayi Ana yang bermutan ini pelafal berarti benar-benar ah, apa yang dikatakan oleh rasul dan para nabi Sebelum aku kata Rasulullah Itu la ilaha illallahu Wa darulah syarih halaku Berarti betapa akunya La ilaha illallahu Dari kalimat-kalimat lain <coughs> Dengannya Dikuarkannya Dari perumahkan Paus Dan dengannya pula Bisa mengantarkan kita apa? Nah, Selamat dari Ancaman Allah Dengan yang pula kita bila mana kita cepat di akhir Dari hayat kita Di akhir daripada kehidupan kita Maka jaminannya Surah Sebagaimana Rasulullah SAW Mengatakan Mankana akhir kalamihi La ilaha illallah Dakhulat siapa akhir kalamnya La ilaha illallah Dakhulat Rasulullah s.a.w. mengatakan Manta wabdo Wa aksanal wudhu Barang siapa berwudhu Kemudian memperbagusi Wudhunya yang bagus Ya Benar-benar ah, Tidak -benar, terbesar-besar Anggota amgota wudhu Semua Tumit-tumit kaki, mata kaki Benar-benar Sempurna umurnya sempurna <coughs> waqala sallallahu sallallahu alaihi wa <coughs> Yang man tawad doa Fa'asana wudhu Barang siapa berbuih dan berbagi wudhu Fa'ala lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Wa'adamu la syarika lahu Wa asyhadu anna muhammadan abadu wa rasuluh Futihad selagu Abu'ahu jannati Yadkulu min ayyiha sya'ah Wakti asa'ah Hati-suhi, riwayat nasa'id Ya, faham ya Bara siapa bermudu, memperbaiki Kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Wahidahu la syarikat Wa asyadu anna muhammad dan abadu Dengan mengatakan itu Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Wahidahu la syarikat Wa asyadu anna muhammad dan abadu Futihatlah Abu wa kuncik Dibuka untuknya pintu-pintu surga Ya berapa pintu surga? Kenapa? Dibuka ini semua Dibuka semua Itu roya Tidak pernah berpuasa Dibuka ya Ini ya Kuasanya kurang bolong-bolong Dibuka Bagi wanita mungkin Ya bagi wanita tetap harus Apa? Empat hal itu yang harus dilakukan. Ya. Jika salat khamsah. Ya. Jika salat apa? Jika salat khamsah, wa saum ramadhan, wa dha'fa alaha, wa hasanah wajahah pada ta'ab. Ya uthli wa qila lahu wa ila lahu uthli. Ai ai abwaabil Lakukan ya, tetap, tidak saat ini tidak mungkin walaupun ramalan ini masih sedia tidak boleh tetap lima waktu. Ya perempuan ringan wajib kewajibannya lima waktu. Selainnya lima waktu puasa Ramadan taat kepada suami menjaga kemahliannya. Maka diperintahkan baginya Masuklah surga ke segala pintu yang dikehendaki. Ya. Mau pintu roy, pintu taubat, pintu jihar terserah. Ini perempuan yang melaksanakan empat kriteria. Selain daripada itu, maka dibukakan pintu-pintu pintu surga dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara Abdul Malikullah Ilahul Qabul, Ashhadu Allah Ilahul Qabul, Wa Taala Sharikalah, Wa Sharikanul Hamdan, Atul Dibukakan pintu surga. Diperintahkan untuk masuk memilih pintu-pintu pintu yang ada. Heh? Banyak keutamaan-keutamaan daripada nikil la ini harus kita amalkan. Kita berganti yang selain mengucapkan sayyidul mengucapkan apa? Yang diucapkan nabi Yunus, mengucapkan yang sebetulnya seseorang ketika berdoa, ya. Dengan tinggi, intinya dengan kalimat Lah, lah, lah Mau masuk surga Dari segala pintu ya. Puasa, tidak sanggup Ya Orang ini kapasitasnya Beda-beda, tidak -beda. semua Sanggup, puasa Ada hal-hal lain yang sehingga dia tidak Sanggup puasa, seperti sahabat-sahabat Seperti dunia itu mempunyai Spesialisasi masing-masing Ada yang Bagus malam alam ya tanpa henti, tidak tanpa putus-putus. Ada yang kuat kuasanya ada yang mampu liga berkali-kali tidak ya, putus-putus. Zen, ya, luar biasa. Nah, itu istimewanya masing-masing. Maka kita harus fokus kepada apa yang kita mah yang mudah-mudah kita lakukan karena itu akan memudahkan kita masuk surga. setelah tidak usah yang beradam, yang beradam yang mudah-mudah, berdikir-dikir ini la ila illa atta subhanahu wa ta'ala ini untung apa itu? ya sudah itu aja maka itu akan nanti akan menjadi cobaan kita untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala islam nifid din azaniya Allah wa hiyatu sampai di sini yang bisa saya sampaikan intinya keutamaan dzikir kepada Allah ya dengan kalimat thayyibah dengan amal dzikir dan lain-lain itu banyak sekali banyak dan ini perlu kita pelajari sebab betapa kita harus haus dengan ilmu dan terus harus belajar. Apa yang bisa membangunan kita jalan menuju surga. Apa yang bisa membangunan kita untuk istiqomah dalam belajar. Doa dan berdoa. Agar doa dikabulkan, kita menggunakan wasilah-wasilah yang bisa secara dengan cepat dikabulkannya untuk ada siapa. Antaranya, keutamaan dan berdoa. Dan ikanlah kurang berdoa. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa bihamdika asyhadu an la wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh.